Sziasztok, ez az Audioblog. Vettem egy ilyen szenhelyzer márkájó jó a fejemre, és hogy tudjak csinálni Audioblogot vezetés közben. Az a igazság, hogy úgy terveztem, hogy majd úgy lesz Audioblog, hogy minőségi alapon közelítem meg a kérdést, és mint a BB rádió, úgy lesz felvéve rendes rögzítővel, rendes mikrofonnal, és akkor nem lesznek ilyen háttérzajok, hogy ilyen dízelmotor motor hang, meg csicsereg a madár, meg mit tudom én. De hát ez reménytelen, tehát az, hogy én leüljek és elkezdjek csak úgy, hogy audioblogolni, erre egyszeren nem lesz időm sehogy se, meg ha még ezt meg is tudnám valahogy tenni, akkor valószínűleg elaludnék ott ültőhelyemben. Ez egy nagy probléma. Tehát összeszedni magamat, hogy elkezdjek itt mindenféle dologról beszélni, az nem olyan egyszerű, meg ugye azt tudjátok, hogy a, aki legalábbis engem hallgat, az biztos, hogy tudja, hogy a közös kényszerem az eléggé limitált, tehát amióta minden gyökérnek a Youtube-on kell ilyen beülök a kamera elé, mint egy balfasz és hülyeséget mondók jellegű baromságot csinálni, hogy is hívják ezt, ez a videoblog, Amit egyébként lehetne csinálni hangba is, és akkor nem kéne a nyomorult fejét a hülyének bámulni, mert ugye van, amikor semmit nem mutatnak, ami érdemleges vizuálisan, csak beszélnek hülyeséget. Ugye ennek a fejlett verziója a motovlog, amikor gyökér motorozik, és közben mondja baromságait, meg intégete a gyalogosoknak, vagy beintégete az autósoknak, meg ilyenek, szóval anyám barogassától nagyon kivagyok. Na, hát én nem szeretnék erre a szintre süllyedni semmiképpen, de kétségtelen, hogy van az igény az audioblogra, mert mindenki ezzel babaszagad, hogy csináljuk audioblogot. Most konkrétan, ami miatt eszembe jutott, hogy jó, akkor most nekiúlunk ennek a dolognak még egyszer. Az az egy edzőválaszoló kérdés volt, amire egyszerűen nem tudnék edzőválaszolban olyan formán válaszolni, amilyen formán válaszolnék, mert regényt kell írni. És ugye az megint idő, meg megint bonyolultabb. Most nyilván ezt nem kell magyaráznom. most például megyek a Mekkába, ott egy forgatás lesz, hogy kettő vagy három, sőt még rádiózni is fogunk. És amíg én most bejutok a városba, Addig ezt teljesen fel tudom menni, ráadásul nem unatkozom, ugye ez volt az Audioblock koncepciója, hogy elütöm az időt valamivel, és ti meg az időt, miközben ezt hallgatjátok mondjuk a Aerobe edzés közben. Az ilyen egyszerű. Na most, az volt a, az volt a kérdés, hogy legalábbis azt kérdezett önöket is srác, hogy mi, mi volt az a dolog, ami engem rábet, hogy elhatározom, hogy embert faragok magamból. Tehát miért kezdtem el edzeni, és hogyan küzdöttem le a lustaságot. És ez egy nagyon érdekes és nagyon hosszú téma, az, hogy nálam mi volt, az egy dolog, az, hogy másoknál mi van, az egy másik dolog, de bizonyos dolgokra lehet következtetni, meg én is tudok bizonyos dolgokra következtetni abból, hogy nálam ez a dolog alakult, meg formálódott, hiszen az ember, ez a dolog, az, az veszi, vagy az veszi rá az embert erre a dologra, hogy hogy mondjuk edzen, vagy embert akarjon faragni magából, hogy vagy elégedetlen a külsejével, és mindig a külsőről van szó, tehát egyszerűen valahogy meg akarunk felelni valakinek, ezért jobban akarunk kinézni, esetleg ezzel akarunk villantani, hogy íz most külsőnk van, tehát van egy, vagy egy ilyenfajta elégedettség, elégedetlenség, vagy pedig egyszerűen a nyomiság, hogy nyomi vagyok, és ebből a nyomiságból ki akarok törni, de ha nagyon belegondolsz, akkor ez a kettő dolog nagyon könnyen lehet ugyanaz, és nálam természetesen a nyomiság és a nyomiságból ki akarok törni dolog volt az, ami, ami elhatározást váltott ki, hogy én edzeni akarok. Én ebben a fizikai megvalósulásban láttam itt a megváltást, mint ahogy nagyon sokan abban látják, és egyébként semmi köze ehhez, hogy te milyen, milyen ember vagy, vagy az, hogy embert faragsz magadból, az kurvára, nem az izomzattal függ össze. Tehát erre, de ez egy szint, amikor erre rájövünk. Tehát 15 évesen ezt az ember még nem tudja. Nem látunk mögé, hogy mennyire, mennyire hadugság tud lenni ez az egész, és mennyire, ahogy ugye mainstream vált ez a sport, mennyire felerősödött az a vonal, hogy gyakorlatilag gagyiról beszélünk, nem valós fizikumról beszélünk, hanem tükörnek való pózőr majomkodásról beszélünk, meg tükörben pózörködő majmokról, vagy a tükörnek megfelelő virtuális eszközök, Facebook, Insta és egyéb internetes pöcegödőr jellegű termékek felelnek meg most már a tükörnek, tehát igazából sajnos odafajult ez a sport, hogy pózőr majmok pózörködését kiszolgáló eszköz lett, de hát ennek nem kell így lennie, tehát nekünk azért nem kell, nem kell ezt így használnunk, vagy nem kell így gondolkoznunk rajta. Én ma már mindenkinek azt mondom, ne is arra gondolj, hogy te hogy nézel ki, tehát ne azért edzsz, hogy jobban néz ki, hanem azért edz, hogy legyen egy jobb fizikumod, az meg alap, hogy ez meg fog látszani, de ne ez legyen a cél, hogy te szép legyél, és megfeleljél embereknek, hogy te milyen szép vagy. Ugyanis már ez egy olyan paradox helyzet már innen, hogy te ugye egy kisebbségi érzésből meg akarsz felelni, hogy nem fogsz pont ezért megfelelni, nem hiába leszel marhaizmos, hiába van esetleg jó genetikád, vagy tudsz tele magad, és leszel marhaizmos. Ha benned van ez belül, hogy te meg akarsz felelni, hogy kisebbnek érzed magad, akkor kisebb is vagy. Akkor mindegy, hogy a fizikai valód kisebb vagy nagyobb valakinél. Tehát ha belemegyünk ilyen pöcs méregetésbe, hogy most én nagyobb, izmosabb akarok lenni más embereknél, mert azt hiszem, hogy én akkor, akkor jobb ember vagyok, vagy külön ember vagyok, akkor ez azért nem fog összejönni, mert mindig az az ember a jobb, mindig az az ember a különb, akinek nincsen ilyen belső nyomora, hogy ő jobb meg külön ember akar lenni másoknál, hanem értelmes dolgokkal foglalkozik. Tehát amikor ezek a kis rögeszméink megvannak, ezek a kis belső szerencsétlen készletéseink, akkor, akkor baj van. Ezeket le kell küzdeni. Mindenkinek van ilyen egyébként. Mindenkinek van az életében egy korszak, amikor van ilyen. De ezeket le kell küzdeni. Ugye ezért vagyunk nem egyszerű ösztönlények, ezért van intelligenciánk, mert felismerjük az ilyen belső, akár lelki problémáinkat, és megtanulunk ellenük küzdeni, megtanuljuk őket leküzdeni, egyszerűen józónul végig gondoljuk, azt, hogy nekem vajon van-e értelme azért edzenem és mondjuk anabolikus szterőidokat nyomkodnom magamba, hogy esetleg egészségügyi problémáim legyenek, mert ezzel akarok elismerést kiváltani azon embertársaimból, akiket amúgy ez kurvára nem érdekel egyáltalán, hogy én milyen izmos vagyok, és maximum egy-két ilyen félbuzeráns hülyegyerek fog rám úgy nézni, hogy hú, te milyen nagyon menő vagy, mert te izmos vagy, csak az a baj, hogy amikor jön egy még izmosabb, akkor már nem rám fognak úgy nézni, hanem arra a még izmosabbra, és akkor megint ott van, hogy jöhet a lelkisérülés. Mert az a helyzet, hogy mindig van izmosabb, és mindig van erősebb, tehát erre törekedni, hogy így a semmivel versenyezzek, ennek az égvilágon semmi értelme nincsen, teljesen máshogy kell ezt megközelíteni, az, hogy embert forrunk magunkból, az nem az izomzat méretével, vagy azzal, hogy te szép vagy, és tetszel a homokosoknak, mert olyan csinos fiú lettél sok edzéstől, meg a ö, cicanadráktól az edzőteremben. Nem ettől forogsz embert magadból, hanem, hanem a küzdés miatt és az akarat terület ez egy nagyon nagy különbség. Csak ugye azért kell ezt ennyire kihangsúlyoznom Ez nem jelenti azt, hogy nyilván, hogy mindenki, aki edz az bozi, Tehát ez nyilván való, amit elmondok, ez nem jelenti azt. De sajnos nagyon sokan vannak, akik már ezt ebbe szocializálottak bele, ne? számukra már ez csak ennyi. Nagyon sokan vannak ilyenek. És ami miatt viszont külön ezt ki kell emelni ebből a szemszögből is, hogy bizony vannak olyanok, nagyon sokan, akik meg soha nem lesznek izmosak, és mégis embert faragtak magukból az edzés segítségével. Konkrétan az edzés segítségével embert faraghatsz új is magadból, hogy nem lesz ötvenes karod. Az edzés ugyanis küzdeni tanít meg, legyőzni a fájdalmat, legyőzni önmagad, amikor bizony fárad vagyis lemész edzeni a terembe, amikor bizony rohadtul nincsen kedved és mégis lemész a teremben, amikor ezer más dolgod lenne, vagy amikor mondjuk éppen csajozni lehetne, vagy el lehetne menni a haverokkal sörözni, vagy el lehetne menni buliba, de te mégis nemész a terembe, mert az fontosabb, ezek jellem, jellem nevelő tényezők, és ez, ez fontos dolog. Tehát a szellemünket is edzük és telenírozzuk, az akaratunkat is edzük, és telenírozzuk, nem csak a ö, testünket, meg az izmainkat, és ezek bizony fontos dolgok, hogy képes vagy lemondásra, képes vagy fegyelemre, képes vagy arra, hogy rendszert vigyél az életedbe, képes vagy bizony áldozókat hozni, hát ez az egész edzés történetnek a lényege, nem pedig az, hogy lemegyünk és bohockodunk napi egy ólet a teremben, hát az edzés, hát azt, úgy szoktam ezt nagyon egyszerűen megfogalmazni, egyébként hogy az edzés, az a lófasz része az egésznek. Hát az, hogy lemész edzeni, a ott bohózkodsz, az, az semmi. Még akkor is a nehéz edzést végzel. Ez a legkönnyebb része az egésznek. Nyilvánvalóan sokkal nehezebb a része a táplálkozás. Azt betartani, azt tudni, összehozni, főzögetni, vinni magaddal kaját, az sokkal ez. Még akkor is a fizikailag, az nem megerültető nyilván, de az nehezebb. És ugye mindenki ismeri azt a tézist, remélhetőleg, hogy az vagy, amit megeszel, meg úgy fogsz kinézni, ö, olyan fizikai állapotod lesz, ami azt tükrözi, hogy te hogyan táplálkozol, ez egy egyértelmű kérdés. Tehát az vagy, minden a kaján múlik. Hát ezt nem kell elmagyaráznom, szerintem már azoknak, akik engem hallgatnak, esetleg ha van egy-két újonc, akkor most ezt a tényt megtudhatta végre, de szerintem ez egy annyira ö, alap ö, információ, hogy nem gondolom, hogy a mai világban már valakinek ez újdonságként ö, kellene, hogy szerepeljen az agyában ez a dolog. Na mindegy, ö, nyilván nálam is az van, hogy az vagyok, amit megeszek, ezért nézek, ki szarul? Mert egyszerűen nem tudok ezzel a dologgal foglalkozni. Ö, nekem a diétás dolog olyan szinten befolyásak az anyagcserémet, ami nem alkalmas az én életmódomhoz, tehát mondjuk, hogy órákon át a gép előtt ülök és videót vágok, és ki kell 5 percenként pisilni, ez, ez egy probléma. De persze azért próbálkozok, tehát az nem azt jelenti, hogy én most McDonald'son élek, meg ilyenek, mert be nem tenném a lábamat. Tehát azért normális kaját meg minden, de az, hogy oda tegyem magam egy olyan diétának, ami szellemileg kicsinál, azt nem tudom megtenni momentán, és ha te nem tudod megtenni, az se baj, meg ha mások sem tudják megtenni, az se probléma, Mindenkinek el kell dönteni, hogy mit akarsz. Tehát ha atomjó formában akarsz lenni, akkor el lehet sokat kell tenni, de nem kötelező atomjó formában lenne, tehát ezt senki nem bárja el. Ez megint egy olyan nyomor az emberekben, amit egyszerűen nem tudok megérteni, hogy miért gondolják, hogy nekik rohadt jó kell kinézni, és meg kell felelni másoknak. Nem kell megfelelni másoknak. Hát úgy nézek ki, ahogy akarsz. Ez ilyen egyszerű. Ha te úgy gondolt, hogy ezt megteheted, és ha erre fordítod az energiádat akkor fordítsd erre. Ha másra akar az energiádat fordítani, akkor fordíts másra. Tehát ha valaki gitározni szeret, akkor gitározzon. Jó, megint egy érdekes kérdés, az, hogy uh, mit tudnám, most van például Scytec test, csinálunk interjúkat a versenyzőkkel, és nagyon sokan mondják azt, hogy ők mennyire szeretnek edzeni. Hát nem akarom elvenni a kedvét senkinek, hát úgy könnyű edzeni, bazd meg, ha szeretsz edzeni. Tehát akkor ahhoz nem kell vagy ész igazából amikor utálsz edzeni, na ahhoz kell nagy ész. Tehát ha valamit szeretsz csinálni, akkor tulajdonképpen akkor nem, nem kell azért nekünk megálljulni, hogy te mekkora nagy hős vagy, hogy lejársz edzeni, mert szeretsz. Tehát az a helyzet, hogy amikor lehet, hogy a dagadt emberek meg szeretnek csokitenni, akkor őket most tekintsük ilyen nagyon nagy hősnek, mert ők szeretnek csokitenni. Tehát ugye itt kell a dolgokat egy kicsit relativizálni, hogy hogy honnantól munka ez az egész, honnantól szórakozás ez az egész. Természetesen az, megint nem azt akarom mondani, hogy valaki, ha valaki szeretetzeni az baj, hogy azért le kell nézni, mert ő szeretet Nem erről van szó. Csak arról van szó, hogy szeretik emberek úgy kezelni magukat, csak azért, mert járnak az edzőt, hanem, mintha nem tudom mekkora nagy dolgot csinálnának, és ez igazából nem nagy dolog. Ez valahol egy kötelesség, mert szerintem az minden embernek a kötelessége, hogy úgy legyen tagja a társadalomnak, hogy, hogy egészséges, hogy fizikailag rendben van, fizikailag teljesítőképes. Tehát nekem, kell mindenkihez mentőt hívni, ha le kell vinni két zacskó szemetet a kukáig. Szerintem ez egy alapelvárható dolog, ez mindenkinek kötelessége, főleg egy férfinak, főleg a gyereke van, hogy olyan példakép legyen a gyereke előtt, hogy igen, ő úgy nézze rá, mint egy férfira, aki Akár megbír emelni valami dolgot, mert például a férfinak ez egy jellegzetessége, hogy erős. Férfinak nem szépnek kell lennie, hogy ma a mai divat a Diktája Timatiknál, és férfinek erősnek kell lennie. Nem feltétlenül kell nagyon erősnek kell lennie. De erősnek kell lenni annyira, hogy mondjuk a saját testőrt ki tudja nyomni. Ez már szerintem egy erős ember, aki a saját testőrt ki tudja nyomni. Ez hát relatív persze mihez képest, Mert ha én csak a saját testőmet tudnám kinyomni, akkor azért beszarnék. Annyira nem lennék megelégedve magammal. Bár volt olyan időszakon, amikor a saját se tudtam kinyomni, mert mondjuk le volt rokkanva a annyira. És akkor örültem még egy 60 kg-s egy ismétlésnek is. Az is már egy teljesítmény volt. Sosem felejtem el, az egyik masszabit sem volt például ilyen, amikor kibírtam nyomni 60 kilót, és akkor annak körültem. De ugye ez is, egy, ez is egy állapot, alapvetően viszont az embernek azért törekedni kell rá, hogy valami fizikai teljesítőképessége legyen, lebírjon futni egy kilométert, lebírjon guggolni a tesztsúlyával, lebírjon kibírjon nyomni a súlyát, bírjon húzózkodni, tehát azért ilyeneket nem árt, hogyha tudunk. Nem hogy tudni kell balettozni, meg spárgázni, mert azt én se tudok, de azért ilyen dolgokat szerintem alapvető kötelességünk és ehhez bizony edzeni kell, ez nem fog attól menni, hogy otthon ülök és tévézek bár most már ugye a divatos tevékenység az nem a tévézés, hanem a telefonsimogatás szóval az, hogy eldöntsem magamban, hogy embert faradók, faragók az, az nem volt nehéz hiszen voltak példaképeim nekem annyiból könnyű volt, hogy az én nem homokos, rakimanó példaképek voltak, mint ma hanem, hanem akkor férfiak voltak a példaképek. Nekünk ugye Arnold Schwarzenegger volt, nekünk Han volt, bár Han Solo nem volt izmos, de hát akkor is, meg, meg ilyen típusú hősök voltak, akiknek azért egy alapvető tulajdonsága a férfiasság volt, ami, ami azt jelenti, hogy, hogy ők erős jellemek voltak, erős személyiség voltak, és fizikailag is nyilván feltételezhetjük, hogy nem voltak gyengék mert ez a kettő dolog azért valahol együtt kell, hogy járjon szerintem. Én nem tudom elképzelni, hogy valaki nagyon erős jellem, de közben fizikailag egy hulladék. Kivéve persze, ha mondjuk baleset miatt kerekesszékbe van, és akkor nem tud mondjuk ugolni, mert kerekesszékbe van, de ne keverjük azért a dolgokat most teljesen össze, mert lehet mindenbe találni valami kivételt. Nekem az alapvető dolog, hogy én egyszerűen nyomi gyerek voltam, olyan szinte voltam nyomi gyerek, hogy ez az igazi balfasz, tudományos gyerek, utolsó voltam mindenben a testnevelés során, általános iskolában, utolsó voltam a ö, futóversenyen, nem tudtam a cipőmet megkötni normálisan, és az egyik legjobb story egyébként, amire nagyon sokáig azt hittem, hogy ez nem, nem igaz, azt csak álmodtam, de igaz, hogy volt általános iskolában egy erőszint félmérés, ami úgy nézett ki, hogy hoztak egy gépet, amit lábbal kellett nyomni, és egy mutató, én konkrétan még arra is emlékszem, hogy olyasmi mutató volt, mint amilyen régi Magnókon a kivezérlés ez a mechanikus, elektromágneses úton működő kis mutató, és az mutatott valami erőszintet, és én nyomtam ezt a gépet, és meg sem hozzott a mutató, és mondták, hogy nyomjad nála, és mondtam, hogy hát nyomom. És erre gondoltam később, akkor, amikor gúltam 200 kiló felett. Én azért régen, amikor, akkor mondjuk nem voltam üres, de azért guggoltam 200 al 220-zal, 230 al is. És a 200 kilós gugolás az, az a helyzet, hogy az olyan, mint valami vonat. Érted? Úgy jön, jön a súly lefelé, és kész. hát az, az kegyetlenül nyom lefelé. És Szóval ez, ez volt az oka, hogy ebből, ebből a fizikai sartnyaságból ki akartam törni, de nekem ugye süleim, a, süleim, a szüleim nekem az volt a, a szüleimnek az volt a mánia, hogy én Ugye, mivel nyomi vagyok, ezért nekem tanulni kell. Tehát én nem mehettem karatézni a többiekkel, mert majd ott engem elvernek. Az volt elkönyvvel, vagy az orvos azt mondta, hogy én nem emehetek súlyt, és akkor én, én legyek ilyen okos gyereken minden. Csak én nem akartam okos gyerek lenni. Legalábbis olyan okos gyerek nem, aki ugye nyomi. És amikor tulajdonképpen nem sportoltam semmit soha, és 15 évesen elkezdtem edzeni súlyzóval, ami úgy történt, hogy kijött az Útom a csúcsra című könyv, amit Arnold Schwarzenegger és Douglas Kent Hall írt, ami egyébként azt jelenti lefordítom, hogy Douglas Kent Hall írta Arnold Schwarzenegger nevében, és ez ugye Arnold Schwarzenegger életútjáról szólt, valamennyire ugye Arnold Schwarzenegger saját verzió szerint, és ebben voltak már azért edzéstervek a végén, meg ilyesmi, meg jó nagy baromságok is voltak egyébként, de mindegy, hát én azt akkor készpénznek vettem, hogy ez most így jó. És, és ez alapján elkezdtem edzeni, de titokban. Az volt a lényeg, hogy titokban. Még nagyon régen a, ö, apám vett nekem egy kézisújzót, emlékszem, hogy 15 kilós krónperemű szerelhető kézisújzóm volt otthon egy darab, ami azt hiszem három tárcsából vagy négyből állt oldalaként, és egyre kisebbek voltak a tárcsák és akkor volt egy ilyen eszközöm, meg valaki csinált nekem egy ilyen kétkezes húzód, de valami nagyon kicsit ilyen vékony csőből, azon volt valami súlya a vékén, amit föl le lehetett rá. tenni, és akkor otthon kitaláltam valami edzéstervet tervet és elkezdtem edzeni. De mondom full titokban, mert nem mertem megmondani a szüleimnek, meg senkinek, hogy én edzek. Aztán amikor rájötök, hogy edzek, akkor hát ezt hogy is fogalmazom meg szépen, hogy mondjuk ne sértsem meg apám emlékét, tehát gyakorlatilag kiröhögtek a szüleim, amikor, amikor rájöttek, hogy én edrek, és azt mondták, hogy úgy se lesz belőled semmi, minek erőködsz ezzel. És hát tényleg nem lett belőlem semmi, ha úgy veszük. De azért most fizikailag egy kicsit most is, hogy messze vagyok a tíz évvel ezelőtti formámtól mondjuk, hát azért most se vagyok éppen egy átlagos ember fizikumban aminek ugye semmi jelentősége nincsen, csak ahhoz képest, hogy azért 58 kg-os gyerekként kezdtem el edzeni, és nem tudtam megkötni a cipőfűzőmet, azért ahhoz képest azért valami van. Még most is a rokkant vállammal is azért még tudok teljesíteni ezt-azt, anélkül, hogy érdekelne, hogy hogy nézzek ki. De nyilván akkor az volt a szempont, hogy az ember izmos legyen, mert a... hát a csajok egyébként ezen ne is legyenek illúzióid, mindenki a csajoknak akar tetszeni, aki esetleg a kis barátai előtt akar felvágni, vagy a barátainak akar effektíve tetszeni, az buzi. Tehát ezen nem kell gondolkozni megint, ez olyan dolog, de szerintem ezt mindenki a csajok miért csinálja. És mondjuk, hogyha a csajok miért csinálják, az egy kicsit rejtély, különösen azok az idióták, akik jót elerakják munkat kokszal, és úgy néznek ki, mint egy pali. Na, hogy azok miért csinálják, azt nem bírtam még megfejteni. De hát van egy csomó ilyen hülye. Szóval, ez ilyen egyszerű. De ö, még egy érdekes dolog, hogy a lustaságból kitörés az, arra még muszáj beszélni, de ez le kell szögeznem, hogy nem kellett a lustaságból kitörnem, mert a tizenévesen, amikor az ember valamit akar ettől az egésztől, akkor nagyon be tud fanatizálódni. És erre szoktam azt mondani szintén, hogy jó tizenévesen, amikor iskolába jársz, semmi más dolgot nincsen, mint bohockodni a teremben, hát akkor könnyű. Amikor már család van, meg gyerek van, meg munka van, meg annyi gondod van, mint az állat, és még inkább dolgoznál, mert csinálsz valami projektet, és túl okaszta lenni, inkább azt csinálnád, akkor már egy kicsit nehezebb. Szóval tizenévesen úgy nem volt ilyen probléma, hogy lusta volt, hát le akartuk menni a terembe, széptéptük szétté volna a súlyokat, tehát az nem volt gond. Képes voltam krém túrót zabálni, mert annyira hülye voltam, hogy azt hittem, abban van a fehérje. Valami idióta azt mondta, hogy abban van a fehérje, és én meg zabáltam a krém túrót, amit utáltam. Öklendeztem tőle, annyira undorodtam. És e, mégis ez volt a nagy okos projekt, táplálkozási projekt, hogy krém túró. Most itt ez a barom, aki itt előttem van, a kis postása után, azt hittem, hogy nekem jön, de nem sikerült neki Hozzátartozik az is, hogy amikor az ember talál egy edzőtermet, ahol lesz egy közösség, ahol esetleg barátai lesznek, és ugye ez az edzőtermeknek, a normális edzőtermeknek ez nem a nagy előnye, hogy ezt a valahova tartozom érzést meg tudják adni, akkor, akkor megint erre azt tudom mondani, hogy hát innen lustának lenni azért ahhoz hülye kell, hogy legyen az ember, ha erre van lehetőség. Más kérdés, hogy jó a mai világban, hát nekünk Nekünk az edzőterem az egy ilyen haveri társaság volt, oda-haza mentél. A mai világban, már a nagy termeknél, ezek már, itt már nem ez a helyzet, itt már sokkal személytelen minden, tehát itt el tudom képzelni, hogy ez nincs meg, de például vidéken biztos vagyok benne, hogy vannak olyan kisebb, normális termek, ahol rendes közösség van. Egyébként a Bodybuilder Gym is olyan volt, még amíg volt Bodybuilder Gym, hogy ott rendes közösség volt. most ugye az utódban, a Freezerben, ami a Molnár Peti, ez már egészen más téma. Tehát itt mondjuk olyan dolgok vannak, amit én soha nem engedtem volna meg. Tehát koplerály van, gyökerek vannak. Én ezt, én ezt nem engedtem. Tehát olyan emberek vannak itt, akiket én kibasztam volna szó nélkül. Csak ugye ez itt már üzleti alapon működik jobban, és a Peti nem foglalkozik ezzel így, ezen a szinten, de még ez is azért egy közösség, mert ez egy viszonylag, viszonylag kis terem, és azért például még az én volt vendégkörömből is van egy társág, aki megmaradt, meg, meg az újjak között is azért formálódott valami közösség. Tehát így nem annyira nehéz ez a dolog. Onnan nehéz, amikor valaki... Teljesen kívülálló, nem ért hozzá. Azért teszem, valamikor mi is kívülállók voltunk, és nem értünk, tettünk hozzá, és úgy mentünk le a terembe, hogy alig mertünk bemenni oda a gyúrosok közé. De ezen túl lehet esni ezen a problémán. De mondjuk el tudok képzelni mondjuk egy nőt, aki nem ért ehhez, de jobban szeretne kinézni, és lemegy egy számára idegen közegbe, ott azért ez biztos, hogy nehéz. Ezt le kell küzdeni. De most itt arról az esetről beszélek, hogy... Már sokan kicsit úgy adják ezt elő, meg úgy képzelik, hogy az, hogy ők szeretnek edzeni, meg lejárnak a haverokhoz az edzőterembe, az a nagy hőste. Tehát ez ez a rész nem. Az a rész már, amikor valaki, hogy el tudok képzelni egy, egy nőt, aki mondjuk kövér szeretne lefogyni, és ő azt hiszi, hogy hogy az edzőtermi edzés az majd ebben neki segíteni fog, és egy tök idegen közegbe lemegy. Ez egy, egyedül ö, ott lehet, hogy nehezebb a lustaságot leközdeni. De igazából Ugye nekem azzal akkor nem volt problémám, problémám ezzel most van, mert egyáltalán nem szeretek már edzeni, kifejezetten utálok edzeni. Tehát én nem tartok ebbe, nem tartom ezt élvezetesnek, tehát mi, mi az élvezet abban, hogy rohadtul elfáradsz meg fáj? Hát ebben semmi élvezet nincs. Miközben lenne ezer más dolgom, ami még a munkám is, amit sokkal szívesebben csinálnék, mert ugye én projekt alapon dolgozom, tehát úgy látom, hogy van egy BBTV, azt be akarom fejezni, van egy cikk, azt meg akarom írni. Tehát én így látom, hogy én nem szalagon vagyok és pakolom a konzervet, az biztos, hogy egy másik ügy, de mivel ez nekem így van, és ezt a folyamatot nem szeretem megszakítani, ezért én nem szívesen járok a teremben, ez már így ma sokkal nehezebb, de olyan helyzetbe osztam magam, az edzőtársa miatt, mert van egy edzőtársam, aki mindig jön, és nekem muszáj lennem, és jó, hát effektíve én tartok neki edzést, de együtt edzünk, és így megcsináljuk. Tehát így már így vált ebből az egészből a szórakozásból, meg a fiatalkori, én majd testépítő világbajnok leszek, és nagyon lelkes vagyok. Hülyeségből így vált egy egészségügyi okokból, és a megfelelő fizikum megszerzése és fenntartása miatti okokból végzett munkává ez a történet, és ez nekem igazából teljesen jó így, mert e, így nem, nincs okom majomnak érezni magam, e, nem a tükörnek edzek, nem bohockodok, megcsinálom ezt a munkát, és elmegyek haza. Tehát igazából, vagy elmegyek dolgozni utána, mert ugye én reggel edzek, tehát ide, ide, ide folyult ez a történet. Most sem lustaság van feltétlenül, nem azért nem jönnék le, hanem azért, mert lenne más dolgom. Ha mondjuk maránlóanatkoznék, akkor nem biztos, hogy lusta lennék, de lehet, hogy van az embernek olyan korszaka, amikor lusta, vannak olyan emberek, aki nem, nem egyértelmű számára, hogy ő miért csinálja. Azt az tisztáz, az kell tisztázni ebben, hogy a legtöbb ember egyszerűen jól akar kinezni, és kész, és nem akarnak ők sportolni. Hát ezt, ez az egyik dolog, amit mindig elmondok, hogy a többség, már marhára lesz arra ezt az egészetünk ki, sportbeli céljai nincsenek, ő csak jól akar kinézni. Ha lenne egy tabletta, amit beszed, és semmit nem kell csinálni, akkor az neki tökéletesen elég lenne. Csak az a baj, hogy ezzel a hozzálásan nem tudunk valós fizikumot csinálni. Ebből a hozzálásból van az, hogy lemegyünk és húzogatjuk a csigát, meg csináljuk az idiót, a gyakorlatokat, anélkül, hogy ez hatékony lenne, hiszen nem akarjuk, azt az izmot megdolgoztatni, mert, mert nem értjük, hogy azt az izmot meg kell dolgoztatni, hogy annak el kell fáradnia úgy. Hopp, közben mentő. Ja, jó, nem erre jön. El kell, el kell úgy fáradni annak az izomnak, ki kell úgy készülnie, hogy aztán reggelállódnia kelljen, és ugye majd kompenzálni fogja a reggelállódás ezt a terhelést úgy, hogy mert az izomnak a teljesítőképessége a beépített tápanyag hatására megnő. Hát ez, ez ilyen egyszerű történet. Lústaságot leküzdeni szerintem, az csak akaraterővel lehet. Tehát erre nincsenek módszerek. Az akaraterő, az, az meg az eltökértségből jön, hogy igen, én ezt meg akarom csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy az az ember, akinek az a célja, hogy ő valamiért zavarja, hogy ő mondjuk hogy néz ki, és szeretne máshogy kinézni, és ezt eltökéli, hogy ezt meg akarja csinálni, akkor ezt akarat erővel meg kell csinálni, de várni a galambot, az felesleges. Ezért van ennyi ember, hogy ja, ilyen fogyókúrát próbáltam megoljult, és egyik se vált be, azért mert keresik az egyszerű megoldást. De az mindig az van rossz úton, aki a könnyű megoldást keresi. Az, aki felfogja, hogy munkát kell betenni, és a munkát elvégzi, az van a jó úton. Én két utat látok, ha valaki kvázi lusta, ami fakadhat egyébként abból is, hogy egyszerűen nem tudja, hogy mit kell csinálni. Ez a, ez a nehéz, ügy, ha nem tudja, hogy mit kell csinálni. Persze, hogy lusta vagy akkor, ha rohadt kellemetlen nem a terembe, azt se tudod, hogy hogy kell edzeni, tapogatózó valami hülyeségben nem értesz hozzá. Tehát ez, ez így egy érthető történet, de... Akkor is meg kell ezt valahogy oldani. Tehát ez, ez kifogás mindig könnyű találni, hogy miért nem működik a dolog. De hát ha valamit akarok, és meg akarom csinálni, akkor meg tudom csinálni. Tehát ez, ez ilyen egyszerű. Tehát ha a súlyt nem tudod kinyomni, és azt mondod magadnak, hogy én ezt nem tudom kinyomni, akkor, akkor nem is fogod kinyomni egyértelmű, de ha akarod kinyomni, és és megteszel azt, amit ki kell, hogy nyomjál a súlyt, beleteszel beleteszed az erőfeszítést, akkor ahogy erőköz ki fogod nyomni, hát ez ilyen marha egyszerű ez a kis történet. Nagyon jó trükk az, hogy egy olyan kényszerhelyzetbe hozza az ember magát, hogy kénytelen legyen megcsinálni, mint ahogy én is tettem, hogy van egy edzőtársam, aki van reggel. Ez nekem egy kényszerhelyzet. helyzet, egyáltalán nem biztos, hogy magamtól én olyan marha szívesen elállnék edzeni, de nincs választásom, milyen rohadt fáradt vagyok, akármennyire kivagyok, Hát olyanok vannak, ezt úgy képzeld el, vagy képzeljétek el, hogy mondjuk van egy forgatás, és mondjuk éjjel háromkor érek haza. És reggel, nyolcvan, le kell mennem a teremben, nincs alvás, meg ilyenek. Nem tudom magam kipihenni. Egyszerűen ez így van, hogy ott lesz az edzőtársam a teremben reggel, és le kell mennem. És kurvára nem érdekel kell senkit, hogy én nem aludtam. Tehát egy ilyen kényszerhelyzetbe hoztam magam, és ez egy jó trükk, ezt kell megoldani valahogy, annak, aki esetleg, hát ilyen, egyébként ilyen kényszerhelyzet, az az edző. Ennyi. Tehát ha valakinek ez a problémája, hogy nem tudja, hogy hogy kell edzeni, nem tudja, hogy mit kell csinálni, annak kell keresni egy edzőt, és le kell menni az edzőzaterembe, és kész. De nem úgy, hogy jaj, most nem érek rá, jaj, most böffentett a gyerek, most nem tudok menni, és lemondom, ezt el kell felejteni. Tehát a hozzáállást, azt úgy kell az emberbe kialakítani, hogy ezt az életrészenek tekintjük. Tehát bármi, amit csinálunk, és amit akarunk csinálni, azt belerakjuk úgy az életünkbe, hogy a napi rendünkben benne van, és kész, kitörölhetetlenül, különben nem fog működni. Tehát nyilvánvaló, hogy semmilyen sportolónak nem úgy működik, hogy ő sportoló, de most éppen nincsen ide edzeni, mert akármi van. Tehát az teljes mértékben felejtő. Nem működik az se, hogy most nincsen időd enni. Így kell programozni az életet. Olyan munkahelyed van, hogy nem tudsz enni normálisan, akkor kell keresni másik munkahelyed. Tudom, hogy ez rohadt nehéz. De hát ki mondta, hogy ez az egész könnyű? Hát ezt magyaráztam, ugye ezt elmondtam ma is, hogy rohadtul nem úgy működik ez a történet, hogy az edzés, az a lényeg. Az edzés, ugye, hogy szoktam ezt kifejezni, az edzés az az egésznek a lófasz része. A komoly része az, hogy úgy alakítod az életedet, a munkádat, meg mindent, hogy le tudsz járni edzeni. Hogy csinálsz erre időt, csinálsz erre lehetőséget, plusz van pénzed is rá. Ha meg esetleg az a helyzet van, hogy ugye nem értesz hozzá, szeretnél valamit változtatni magadon, akkor az a része is benne, hogy legyen, hogy megkeresed a pénzt az edzőre. Rengeteg emberrel találkoztam már, aki, akinek a hozzáállása az volt, hogy jaj, én bármit megtennék. És akkor írtam neki egy diétát, és másnap az volt, hogy figyelj, hogy egy ismerősöm, ő ajánlott egy olyan diétát, hogy, hogy ide leírtam, és így mutatta, és reggel egy citromos víz. Mondom, ez mi a szar? tegnap három órát magyaráztam neked, hogy miért fontosak a tápanyagok. Hát jó, de az ismerősöm ezzel tökre lefogyott. Mondom, tényleg? És hány kiló az ismerősöd? Hány kiló volt? 120, és most hány kiló? 115. És az a baj, hogy ezt nem úgy találom ki. Ez majdnem szóró-szóró, hogy elhangzott. Jó, lehet, hogy nem 115 kiló lett, hanem 110. De hát mondom, ez még mindig dagadt idő idióta. Tehát miről beszélünk? de, ugye, ha a könnyebb megoldást keresük, másik csaj ismerősem, ismerőse segítsek neki nagyon-nagyon komolyan gondolja jó, hétrend t összeírom táplejkiegészítő, minden másnap közli, hogy á, neki nincsen nincsen pénze proteíne nem mondom, hogyha nincs pénze proteíne hát, de az drága, de hát mondom nem drága, hát számold már ki jó, de neki, ugye ő fesztiválokra jár, és minden pénzét elköti fesztiválokra Mondom, bazd meg. Te el kell döntened, hogy fesztiválokra jársz, vagy jól akarsz kinézni. Ez ennyi. Mondom, nem megy minden egyszerre. a hát persze. Én is szeretnék egy ferrari meg rohadt izmosnak lenni, meg nem akarok dolgozni, meg akármit. Tehát ezt ki lehet találni, csak az élet az nem így működik. És ez a csaj például elment és megcsináltatta a melleit. Arra volt pénze. Proteina nem volt. Szilikon volt pénze mindig minden a hozzáállásba keresendő, a lustaság az egy rohadt egyszerűen legyőzhető dolog igazából. Tudom, hogy milyen, tudom, hogy ez így van, ez egy ilyen zsibbasztó dolog, hogy jaj, elindulnál, de, de áh, valami így, így meggátol, hogy nem is, lemész a teremben, nem tudod, hogy mit csinálj, akkor holnap már nem jövök le, értem én, hogy így van ez, de ezen túl kell lendülni. Télen is. Ki kell menni az utcára, akármilyen hideg van. Nincs kedved, meg rohadsz idő van. Hú, megesik az eső, de ki kell menni az utcára, és el kell menni a munkahelyig, vagy akárhova. Meg kell csinálni. Tehát ez ugyanígy működik. Ilyen szinten ennyire súlyosan nekem nem volt ezzel talán gondom. Bár voltak időszakok, amikor rendesen undorodtam ettől az egésztől, nem volt egy normális terem sehol, vagy parkettás, buzi termek voltak, vagy olyan termek voltak, amik szakadtak voltak, de nem úgy szakadtak, ahogy én azt szeretem, hanem úgy szakadtak, hogy mondjuk szétestek a képek, meg a kezedben maradtak, súlyzomok a nyele, és esetleg nagyon szimpatikus fiatal emberek jártak még ott, akik félmeztelenül edzettek az 50 kg-os testükkel. Hát ilyen milyen termekben is, hát ott nem volt nagyon kedvem. A másik, amitől egyébként nincs kedvel, az, az a. Azonnali instant sikerélmény elmaradás, tehát lemész és gyenge vagy, szarul megy az edzés, fáj mindenet, fájnak a csontjaid. Igen, ez, ez benne van, ez az érzés, ez rossz, de túl kell rajta esni. Válaszul, aki már csinálta azt, hogy edzett is ki kellett hagyni és újra kell kezd kezdeni, az ismeri, hogy milyen tök rossz újra kezdeni. Egyszerűen rossz érzés lesz edzeni gyenge vagy, próbálsz kapaszkodni a szokott súlyokba, de nem fog menni. Hát ez, ez rohadt kellemetlen, de ezek mind azok a dolgok, ami egyszerűen túl kellendülni és kész. Szóval nekem az, hogy embert forogjak magamból, igen, ehhez kellett a súlyos edzés. Kétségtelen, de nem volt az a probléma. Volt bennem annyi nyomiság, hogy ebből mindig kihartam törni, és én azt hittem, hogy ez a az egyik megoldás, de nem, nem ez a megoldás. A nyomi az ézmosan is nyomi. Tehát az a, az a nincsen gond. Az akaraterő ö, és a kitartás különbözteti meg ö, a nyomit a nem nyomitól, vagy a nem tudom kit a nem tudom kitől, a gyengébb meg az erősebbet, az akaraterő és a kitartás különbözteti meg. Semmi más. Az, hogy a végén milyen izmos lesz valaki, az egy lényegtelen pont azért mert nem feltétlenül a beletett munka mérciéhe, sajnos például a testépítő versenyzés bizony szempontból azért hülyeség mert uh, melléd áll egy sokkal kevesebbet küzdő fele annyit dolgozó vagy 10 annyit jó, dolgozó de jó genetikai gyerek és megver simán de azt kell, hogy mondjam, hogy ez sajnos más sportokban is így van. Tehát akinek egyszerűen jó alkata van a futáshoz, meg jó adottsága van a futáshoz, az sokkal könnyebben fogja elverni azt, akinek sokkal több munkája van benne, de kevésbé az adottsága. De természetesen, mondom se kell, és azért ezt elég fontos megérteni, hogy az élsporta az már a jó adottságúak versenye. Tehát ott már nem feltétlenül arról van szó, hogy a Rossz adottságú, nagyon sok akaraterővel leegyőzi a jó adottságút, hanem ott elméletileg a jó adottságok versenyznek már egymással. Természetesen volt a világtörténetben már jó pár effektíve genetikai hulladék testépítő versenyző, mondjuk, aki bizony a kőkemény munkának és az akaraterének következtében elért bajnoki címet és legyőzött olyan embereket, akik jó adottságok voltak, a sokkal jobb adottságok voltak, csak esetleg lustábak, vagy nem tettek bele annyi volt jó pár ilyen versenyző esztény. De átlagember szinten, én azt mondom, hogy ez az az erőfeszítés, aminek semmi értelme, mert azért hozzá kell tenni, hogy a testépítés és a gyógyszerek, ugye nem állak távol egymástól szinten. Épp ezért nem kell versenyezni, mert ha nem versenyzel, akkor nem kell gyógyszerezni. Ha nem kell gyógyszerezni, akkor az egész szólhat az egészségről. Szerintem a sportnál nagyon fontos, hogy az egészségről szóljon. Az élsport az már teljesítményről szól, nem az egészségről. Ott az élsportok beáldozzák az, akár az egészségüket, a teljesítményért. Most marrán azt tárolják Ronny Colment, aki ma már kerekesszékbe ül, és 8-as Mr. Olympia cím után most képszetente megy valami műtétre, kis túlzásra, de nem tudom hány műtétje volt, mert 10 valamennyi, és nem tud járni. Tehát marhára megérte, de ennek semmi értelme nincsen, mondom se kell. Ő azt mondja, hogy megérte, én azt mondom, hogy hülye volt. Különösen azért mondom, hogy hülye volt, mert ott van nyolc nyolcszoros Mr. Olimpia, aki viszont nincs kerekes székben, és aki egészséges, tehát meg lehetett ezt csinálni úgyis, is, hogy ez egészséges. Csak hát észre kellett volna edzeni, meg észre kellett volna kokszolni. Mindegyiket meg kicsit a témától, de. A lényeg, amit ki akartam belül hozni, hogy minden azon múlik, hogy az ember mit akar megtenni, és mit tesz meg, de én úgy gondolom, hogy nem kell erőködni, hogy kényszerből tegyünk meg dolgokat, vagy megfelelési kényszerből tegyünk meg dolgokat. Tehát azt szerintem, aki azért akar izmos lenni, hogy... mert most ez a menő, és most cikki, ha nem vagy izmos... Ezért a tükörnek ez az szerintem hülye. És ez azért specifikusan érdekes, most az a mondat, amit kimondtam a számon az előbb, mert ma az egész motivációs lófaszipar erről szól. Fölmész a Youtube-ra, és ott ilyen hülyéket fogsz látni, akik pózolnak, mint egy idióta, mert egy pózöröbb majomság az életük, és ezt azt gondolják a fiatalok erre, hogy, hogy ez, ez követendő dolog. Vagy ezek az emberek a példaképeik. Pedig nem, nem ezek az emberek a példaképeik. Abszolút nem ezek az emberek a példaképeik. Azok az emberek a példaképek, akik anélkül tudnak az akarat egyébkül élni, munkát végezni, hogy aztán azt mutogatnák össze-vissza, mint a hülye. Mert maga a teljesítmény az a teremben van. Az nem a tükörben van. Nem a Youtube-on van, nem a pózolgatásban van a teljesítmény, hanem a teremben van az a, az a teljesítmény, ami, munka, ami munkát el sikerült végezned, vagy amit elvégeztél. És még egyszer mondom, ezt nem a, a külsőért, meg a tükörért, meg a többiek csodálatáért kell elvégezni, hanem azért, hogy a képességeid, a fizikai képességeid azok erősek legyenek. Annyi volt már az Audioblog, remélem, hogy sikerült ezt a témát kiveséznem értetően, meg megválaszolom ezt a felmerült kérdést. Majd jövök, mert egyébként egy-két témát magamnak. Ha meg valakinek van ötlete, hogy miről lenne jó, ha vakerálnék, vagy miről lenne érdekes, ha vakerálnék, akkor nyugodtan írjon egy e-mailt, csak írja be a tárgyba, hogy Audioblog, az e-mail címem az nagyon egyszerű, mert kapcsolat. Csak legyen a tárban, hogy audioblog, viszont azt kifejezetten jelzem, hogy nem szeretnék e-mailezgetni. Nem azért, mert ö, nem szívesen beszélek akárkivel, vagy mert nagyképű vagyok, mert van bajom ezzel a történetet, tehát örülök, hogyha tudom magam szedni ahhoz, hogy írjak egy cikket, vagy válaszoljak az edzőválaszolban, nem nagyon fér bele, hogy még levelezgessek a viszonthallásra.